Allah Subhanallah istəyir ki, dərsimizi bərkət dələsin Amin. və dəamət gün cənnətə girməyimizə səbəb etsin. Amin. <gülüyor> Allah Subhanallah izni ilə İmam Bərbəhər Rəhməhullahın Şərh Hüsnə kitabının oxumuşunu davam edəcəyik və 6-cı başlıqda Rəhməhullah buyurur Və ələm ənnən nəsə ləm yəb, tə yəb tədi'u bid ətən hətdə tərəkü minəs sünnə mithləhə Bil ki, Buyurur rəhməhullah, bilir ki, insanlar sünnədən bir şeyi tərk etməyincə, daha doğrusu bir bidəti etdikdə onun əvəzinə deməli sünnədən nə isə bir şeyi tərk ediblər. Fəhzəru əl-muhdəfət minəl-umur, sonra əmr edir, bidətlərdən, yəni yeniliklərdən çəkin. Fəinlə kullə bidətin dalalə, həqiqətən hər bir bidət zəlalətdir, və kullə bəziətün dalalet və hər bir zəlalətdir zəlalət də zəlalət əhli də cəhənnəmdədir yəni imam rəhməhullahun rəhməllahun bu kəlmələri bu əzəmətli kəlmələrinin şərhində şeikh Əhməd Yahya buyurur imam rəhməhullah bu kəlmələri ilə əsas iki nöqtəni nəzərə çatdırır. Əsas iki məsələni qeyd edir. Birincisi, o kəsləri qeyd edir ki, o kəslər sünnəni tərk ediblər və əmr edir sünnəni tərk etməməyə. İkinci, o kəsləri qeyd edir ki, onlar bidət ediblər və əmr edir bidətlərdən çəkinməyi. Və bəyan edir ki, həqiqətən də bu belədir, Kimsə bir bidət edirsə, deməli, həmin bidətin yerinə onun mislində bir sünnəni tərk edib. Çünki şəriyyət hər bir şey bəyan edib. Şəriyyətdə naqis heçinə yoxdur. Kimsə bir şey əlavə edirsə, deməli, nəyə isə oradan əvəz edir bu onun bu etdiyi əməl. Kamildir, o toplu bir şey daxilə olubilməz, əgər oradan bir şey naqis etməsə. Və buyurur ıı, Əhməd Yahya <gülüyor> Fəinləl-ihtəf, ihtəful bidə, müləzimun itərkis sünnə Buyurur ki, bidət etmək türkən, ıı, sünnənin tərkini məcbur edir. Vacib edir ki, sünnə tərk olunsun. Məsələn, istənilən bir bidəti götürün, hər hansı olunmuş bir bidəti. Bidət deyin, hansı bir bidət? Havacdan. Havacdan. Havacdan. Havacdan. E, necə? Mövud etmək. Sünnə nədir bu məsələdə? Rehməz Azələm sünnəsi nədir? Mövud məsələsində. Etməmək. Mövud etməmək sünnəsini tərk ediblər və əvəz ne ediblər nə? Mövud etmək bidətini. Və bizim şəriətimiz hər bir şeyi Deyəcək ki, səhabədən gəlib ə, bir yəhudi soruşur ki, sizin Peyğəmbəriniz sizə hər şeyi öyrədib, səhabəcə o verir ki, bəli, hər şeyi, hətta ayak yoluna girib çıxmağı belə. Yəni, şəriətdə hər bir şey öyrədilib və kimsə bidət edirsə, dinə yenilik gətirirsə, deməli, onun əvəzində hər hansı bir, bir sünnəni tərk edib. Və buyurur, Rəhməllullah, Fəiyyəkə əntə duxulə fiyhəzi məhzur. Əl-ləzi xaləfət bihi umur Nə bədə bu qadıqan olmuş işə əməl edərsən, yəni bilətə, hansı ki o, şəriətə müxalifdir, əmr olunmuşlara müxalifdir. Və inə Allah əzə və cəllə lə illə alə iftibəi Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm. Həqiqətən alakala yalnız Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin yolu ilə gedənlərə əcr yazır, əcr verir, savab verir. Kim əgər bu yoldan kənara çıxarsa, onun həmin əməlində ona əcr yoxdur, savab yoxdur. İstərsə insan niyyəti Allah üçün olsa belə, Peyğəmbər sallallahu aleyhi səlləmin sünnəsinə müxalif olan yüzlərlə iş görsün, bütün ömrünü, bütün mal dövlətini sərf etsin, ondan o əməl qəbul olun və ona həmin əməllərinə görə heç bir savab əcr yoxdur. Ona görə buyurur ə, Həfdəhullah, həqiqətən Allah-u teğməl yoluna sünnəsinə müxalif olan bir işə əcr verməz. Həmçinin onun əvəzinə tərk olmuş sünnəyə də. Fəqəttərəkəşəyən minəl-Qur'an Və buyurur, rəhməlullah, kim əgər sünnədən bir şey tərk edərsə, artıq Qurandan bir şey tərk etmiş olar. Baxın, şeyxın e, dəlil gətirməsinə. Əgər kimsə sünnədən bir şey tərk etmiş olarsa, artıq Qurandan bir şey tərk etmiş olar. Ləni, Allah qad əmrə fi kitəbihi bi itibə Rasulü ilə sallallahu aleyhi səlləm fi əyətin kətiratın. Ona görə ki, Allah-u Quranda çox ayələrdə Peyğəmbə sallallahu aleyhi səlləmə İttibar etmək, yəni onun sünnəsi ilə onun yoluna getməyi əmr edib. Əgər kim pəhəməsəm yoluna müxalif çıxarsa, Allahın bu ayələrini tərk etmiş olar. Necə ki, Allah subhanə və teala buyurur, Yə əyyuhəlləzənə əmənu, istəcibu lilləhi və lirrəsul, İzə dəākum limə yuhyikum, Və ələmu, ənnəlləhi yəhülü beynəl mərq və qalbi, Və ənnəhu iləyhi tuxşərun. Buyurur Allah teala, ey iman gətirən Allahın ve rəsulunun dəvətinə cavab verin. Yəni, İslam dininə, İslam dininə hər bir şeyə dəvət olunduqda sizlərin tələb olunan hər bir şeyə cavab verin. Yəni, qəbul edin. Ailə buyurur, İlə limə yuhiyyikum. Sizi dirildən, Allah subhanət hala diriltmək adlandırdı. İman gətirməyi, salih əməlləri qəbul etməyi, təsdiq etməyi alıqla dirilmək adlanırdı. Sizi dirildəcək şeylərə sizlə dəvət olanda onları qəbul edin. Cavab verin, verin sözünün mənası qəbul edin. Ələ... Əgər kimsə hansısa bir dəvət olmuş, yəni Peygamber öyrətdiyi bir şeyi etmirsə, o məsələdə o dini deyil, yəni o, qəlb, o məsələdə dini deyil. Allah subhanahu aleyhə, imanlı qəlbi diri qəlb adlanırdır. Kimsə əgər şəhadət gəlməsinə cavab verirsə, onun qəlbi diridir. Əgər kimsə dini ümumiyyətçə inkarilsə, onun qəlbi tam ölüdür. Və insanlar bu cür bir-birindən fərqlənirlər. Bundan sonraki ayədə 6-da buyurub, وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَ النَّى الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاسَّ وَعْلَمُوا اَنَّ اللَّهِ شَدِيدُ الْإِقَاب O fitnədən ki o gəldiyi zaman yalnız zalımlara gəlməz. O gəldiyi zaman ümumi gələr. Yəni bütün zalımların səbəbindən gələr, lakin ümumi gələr. Və bilin ki Allah Taalanın əzabı şiddətlidir. Ənfəl surasının 24, 25-ci ayələri. Allah Subhanahu taala bizi etdiyimiz əməllərin şərindən Həmçinin zalımların, bidətçilərin, fitnəkarların etdiyi əməllərin şərindən qorusun. Ola bilsin ki, kimsə bir qövümdə bir qrup insanlar bir şər iş görsünlər, bidət etsinlər və s. və onların səbəbindən alatalan bəlası gəlsin. Fitnə burada bəla mənasındadır. Yəni olsun ki, bəla bəla gəldə ümumi gəlir müəyyən şəxsə, 5 şəxsə, 10 şəxsə gəlmir. Bir təyfəyə ümumi gəlir və olsun kimlərinsə səbəbinə Allah məndə biz bütün bəlalardan, bütün fitnələrdən qorusun. Həmişə Allah Subhanahu Taala Əl-Miran 31-ci ayəsində 31 buyurur. Kul in Allah fettebi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir rahim. Wallahu rahim. Allah, bu ayədə buyurur de ki, Əgər siz Allahı sevirsinizsə, Xitab Peyyaməl Səhəmədir. Allah-Tabı Peyyaməl Səhəmə deyir ki, de ki, əgər siz Allahı sevirsinizsə, onda mənə tabi olun. Yəni, kim Allahı sevirsə, Peyyaməl Səhəmə tabi olması vacibdir. Və sonra buyurur, Yuhbibkumullah. Yəni, siz əgər mənə tabi olsad, Allah da sizi sevər. Sonra buyurur, Və yaxfirləkum dünubəkum. Və həmçinin sizin günahlarınızı bağışlayar. Allah-ı Allah sizi sevər, həmçinin sizin günahlarınızı bağışlayar. Allah-ı Allah bağışlayandır və rəhimdir, rəhimlidir. Ayədə açıq aydın dəyərləti vardır ki, kimlər ki, deyirsə ki, biz Allahı sevirik, lakin sonra Peyyəməsələmin sünnəsində müxalif çıxırlar, onların sevgəri şəriyyətlə buyurulmuş sevgi deyil. Allah-ı Allah əmr edir, əgər Allahı sevirsə, mənə, yəni Peyyəməsələmə tabi olun. Onlara belə söylədirdir. Əgər kimsə bidəətlər edir və yaxud da bütün günahların sinətin hər bir şeydir ki, gərək qəl təmiz olsun. O insanların sözləri yalan sözdür. Və yaxud da məhəbbətləri şəriətin tələb etdiyi məhəbbət deyil. Amma şey Allah Subhanahu Taala'nın surəsində buyurur. Və ila du'u ila O zaman ki, Allaha və onun rəsuluna çağırılarlar, yani onlara ittiba etməyə çağırılarlar, o zaman insanların bir dəstəsi üz döndərərlər, yəni qəlblərində xəstəlik olan insanlar üz döndərərlər. Və nə qədər insanlar görərsən, bidət etsinlər, get onlara ayə deyə hədisdə üz döndərərlər, qəbul etməzlər. Altı, i̇kinci ayda buyurur, وَاِنْ يَكُلَهُمُ وَاِنْ يَكُلَهُمُ الْحَقِّ يَعْتُوا إِلَيْهِ مُذْئِنِينَ Əgər sənin dediyin sözlərdə onlar, yəni, onlar buna müvafiq olsalar, özlərinə uyğun sözlər, onların mənafiyinə sərf edən sözlər olsalar, o zaman itaətikərcəsində sənin sözü və tabi olurlar, səninə tərəf gələrlər. Yəni, sənin dediyin ayə, hədis, əg Ağlına, onun etdiyi əmələ uyğunsa, itayət edər. Yox, əgər onun fikirləşdiklə, onun etdiyi əməl müxalif isə, o zaman səndən üz döndərərlər. Allah əsb. bundan sonraki ayda onların etdiyi bu əməli doğru olmadığını, onların xəta etdiyini bəyən edərək buyurur, Əfiy qulubihim mərab, onların qəlbləri xəstədir, yəni onların özlərinə sual qoyur, yəni qəlbləri xəstədir mi belə əməl edirlər? Əmir tə bu, yoxsa şəkşbəyə içində mi yaşayırlar? Şəkşbəyə mi çüblər? Əm yəxafunə ən Allah aleyhim və rəsuləhu Yoxsa onlar qorxurlarmı ki, Allah və yaxud da onun rəsulu onlara qarşı haqsızlıq edər? Əli ulayıqə humu zalimun Allah əsb. onların qarşısına bu sualları qoyan inkar suallardır bunlar. Aslında onların yanə yəni, qəlbləri xəstədir. Onlar şək şübə içindədirlər. Onlar qorxurlar ki, Allah və Rəsulu onlara haqsızlıq edər. Allah məna ayə sonunda buyurur. Bəli, ulə ikəhumu zəlimun. Əksinə onlar zalım kəslərdir. Özlərinə etdiyi etiklər bu haqsızlıqla, bu batil əməllə zülm edən kəslərdir. Nusurəsinin 48-50-ci ayələri. Həmçinin bu məsələyə aid dəlillər Peyğəmbər səsəm sünnəsində hədsiz çoxdur. Necə ki, Peyyamət Səhəm bir hədsinə buyurur, Qüllü ümməti yədəkülünəl cənnətə illə mən əbə Mənim ümmətimin hamısı cənnətə girəcək yalnız üz döndürələrdən başqa. Soruşlar sahabələr, وَمَنْ يَأَبَ Üz döndürən kimdir? Peyyamət cavabında dedi, مَنْ اَطَاعَنِي daxil olacaq cənnətə və kim mənə itaat edərsə o cənnətə gedəcək kim əgər mənə asiik edərsə mənim dedikləmə müxalif olarsa zidd olarsa üz döndərənlər olardı yəni bütün ümmət cənnətə girəcək yəni kimlər qəsd olunur itaat edənlər yəni ikinci sualdan sonra verdiyi cavabında bayan etdi ki o cənnətə girəcək kəslər kimlərdir dedi buyurdu o, mən ata'ani daxil el-cennə kim mənə itaat etsə cənnətə girə, əvəz etmiş ki bütün ümmətim cənnətə girəcək. Sonra istisna demişdi yalnız kimlərdən başqa dönüklərdən başqa. Üz döndərlənmişdir. Üz döndərləri izah edib buyurdu kim əgər mənə asilik edərsə, yəni mənə qarşı çıxarsa, dediklərimi qəbul etməsə, dediklərimi əməl etməsə, onun yerinə başqa bir bidət edərsə, hər bir şey daxildir bura. O kəslər məsələn bu ilki cənnətə girəcəklər. Və biz bilirik ki, bu artı öncədən danışmışıq. Əl-Usman vəcəmən inamına görə tövhid əhlindən olan heç bir kəs cəhənnəmdə əbədi qalmaz. Əgər onun etdiyi bir ət şəriətdən, İslam dinindən onu çıxardacaq bidətsə, o zaman əbədi, yox əgər çıxartmayan bidətlərdən isə Allah Subhanahu taala tövhid əhlindən heç bir kəsi əbədi cəhənnəmdəlik etməyəcək. Olsun gec, olsun ki, Tez, yəni, cəhənnəmdən çıxarılacaq və Allah-u əşmətlər istədiklərini bağışlayandır. Və buyurur şeyx, olan insan, yəni, bir dəkçi insan öz ağlına, öz istəklərinə uymaqla özünə zülm edir. Yəni, Allah-u buyurdu, onlar zalımlardır Yəni, o, o kəslərdir ki, onlar öz istəklərinə uymaqla, şəriəti tərk etməklə özlərinə, Zülm edirlər. Və elə bilirlər ki, özləri doğrudurlar, özləri haqq üzərindədirlər. Və şeyx bundan sonra şiddətlə təhzir edir, yəni çəkindirir ki, nə badə bidətçi olasan, nə badə bidətçilərlə əlaqə qurasan. Həmçin bu ö, mövzuda, biraz az öncə ö, qeyd etdiyimiz hədis İmam Buxarə, rəhməlullah, rəvad edib. Bu mövzuda hədislər sadəsə Necə ki, İmam Müslim Sahih kitabında Cəbir ibn Abdullah radiyallahu anı rivayet edir. Vəqtidə buyurur: "Vəqad Buyurur bir şey tərk etdim ki, əgər ondan yapışsanız, heç vaxt zəlalətə O da Allahın kitabıdır. Sonra buyurur Pəhməl Səhələm davam olaraq, Və əntum tüsəlünə ənni fəmə əntum qailun. Siz mənim haqqımda da soruşacaqsınız. Yəni, Allah-Allah sizdən soruşacaq mənim haqqımda. Qəbirdə və qiyamət günü həmçinin. Nə cavab verəcəksiniz? Səhabələr cavab verirlər. Qalu, nəşhədə ənəkə qəd bəlləqd və ədəyitə və nəsahtə. Səhabələr cavab verir ki, biz cavabımız yəni belə olacaq ki, sən bizə hər bir şeyi təbliğ etmirsən, hər bir şeyi bizə öyrətmirsən, bizə nəsiyyət etmirsən. Yəni şəriəti necə ki, allah Allah sənə çatdırıb, sən bizə lazımınca çatdırmısan deyə cavab verdi səhabələr. <gülüyor> Peyyəmələr səhəm buyurdu, Bəyəməsəm, ə, şəhadət parmağını qaldıraraq. Allah və sonra səhabələr işarə edir, buyurur ki, Allahum məşhəd, Allahum məşhəd, Allahum məşhəd. Üç dəfə təkədir, Allahum şahid ol, Allahum şahid ol, Allahum şahid ol. Yəni, bütün risaləni olduğu kimi səhabələrə hamısını çatdırmağıma. Bu hadisə baş verib, yəni, vida həccində. Və hədis uzun hədisdir, Cəbir İbn Abdullah radiyallahu anhunun bu hədisi. Uzun, məşhur hədistir. Peyğəmbəlisən, burada bir çox haqlardan, hüquqlulardan danışır və ə, bir çox dəfələrlə də bu kəlməni təkrar edir səhabələrdən soruşur və sonda Allah talanı şahid, yəni şahid gətirir. Həm məsələyə Allah talanı, yəni Allahumma şahid ol deyə buyurur. Yəni, artıq bizə məlumdur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhissələm hər bir şeyi çatdırıb. E, kimsə iddiyə isə ki, çatdırmayıb, bu söz küfürdür. Həmçinin Peyğəmbər, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və ondan başqa bir hədisdə Ərva dil binisar ya radiyallahu anh rivayət idi hədisdə buyurulur: "Wa'adana Rasulullah sallallahu əleyhi və səlləm ideten zarafat minhal uyun vəjdat minhal Peyğəmbər sallallahu bizə mövzə etdi. Və onun bu mövzəsindən gözlər yaşardı, qəldərə əsmə düşdü qəlblər titrədi. Fə qulnə yə Rasulullah, in hādhihi məvə, in ki, ey Rasulullah, həqiqətən sənin bu mövzən vida mövzəsidir. Fə mədə təəhd lənə? Bizə nə əmr edirsən? Bizə nə buyurursan? Fə eləməsəm cavabına buyurdu: "Ətərəktum alal bayda" Leyləhə kənəhərihə, sizi ağ bir sahə üzərində tərk etdim, yəni bir aydınlıq, açıqlıq içərdində tərk etdim, onun gecəsi də gündüzü kimidir. Yəni, gecə əslində zülmət olmalıdır, lakin həmin bizə tərk olunanın gecəsi də gündüz kimidir, yəni orada heç bir zülmət yoxdur, açıq, aydındır. Və davanda buyurur, <coughs> Lə yəziqə ən hə və ədi Onda, yəni bu sizə tərk olunan bu şeydən yalnız hələk olanlar, yəni zəltə düşənlər kənar ola bilərlər, yolunu azarlar. O, mən ya, və mən nə və qəsd elirəm? Məsələn, bu ilə nəyi? Sünnəsini öz sünnəsinə vəsəylə, yəni sizə sünnəmi tərk etdim, hansı ki onun gecəsi ünüz kimidir? Və bundan bu sünnədən yalnız zəlalət əhli azar. Və buyurur Mən yəiş minkum fəsəyərə ixtilafən kəsirə, kim məndən sonra sizlərdən kim yaşasa çox ixtilaflar görə və sonra əmr edir Fə aleykum imə əraftum min sünnəti və sünnətü xüləfəyir r r r r r r r r r r r r r r r r r r Əbdu aleyhə bin nəvaciz. Ondan azı dişlərinizlə yapışın. Yəni, ondan sıx yapışın. Yəni, Peygamber sələm, bu hədisdə dəlavət edir. Nəyə? Hə? Nəyə dəlavət edir hədis? Sünnədən, Sünnədən yapışmağa və bidəti tərk etməyə. Sünnədən yapışmağa və bidəti tərk etməyə. Və davət edir şəriətin kamil olmasına. Həmçinin فهو حدث امام ترمزي رحمه الله رفايته امشان في الانباس صلى الله عليه وسلم باشك بير حدثة بيورور ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني وهو متك على أريكته فيقول بيننا وبينكم كتاب الله فما, فما وجدت فيه حلالا استحلالت استحلالته وَمَا وَجَدْتُ فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَهُ اِنَّمَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اِنَّمَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهُ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ Bəyəm əsələn, bu hədsinə buyurur, Elə insanlar olacaq ki, onlara mənim hədsim gəlib çatdığı zaman, Deyəcəklər, öz kürsülərinə dirsək, dirsəklənmiş halda deyəcəklər, biz Allahın kitabından nə görsək, yalnız onu qəbul edirik. Allah nəyi halal sayırsa, halal buyurubsa, o halaldır, nəyi haram buyurubsa, o haramdır. Yəni, sünnəni qəbul etmirik. Və Pəhməsən buyurur, həqiqətən Allahın rəsulunun haram etdiyi Allahın haram etdiyi kimidir. Yəni, Peyyambəl Səmə bəyan edir bu hədsində, Peyyambəl Səsəmin haram buyurduqları öz ağlından deyil, öz başından deyil, öz istəyilə deyil. Allah Subxanələ Və Teala Peyyambəl Səmə həmin şeyin haram olduğunu bəyan edib, çatdırmaqsını əmr edib. Bu hədsi İmam Buxari, Həmşinin İmam Müslimi. Allah Allah'ın həksə rəhmət etsin, rəvayət etmişlər. Həmçinə, Ebu Musa, Aşhərə radiyallahu anhə rəvayət etdi, hadistə-i sefəyəməsəm buyurur, İnnəmə mithli və mithləmə dəətəni alləhu bihə keməthəli rəclin ətəqəvmən fəqəl fəqələ yəqüm inni rəəytul cəyşə bəyni buyurur bu hadistə-i Mənim Və sizə gətirdiyim bu sünnənin misalı bir kişinin misalına bənziyir. O kişinin ki, gəlib insanlara, deyir, cəmaata deyir bir tayfaya deyir ki, mən öz gözlərimlə ordunu görmüşəm. Yəni, sizə hücum edəcək bir ordunu görmüşəm. Və inni ənə, ənən nəzir fənəcə. Buyurur, mən sizi bundan qorxuduram və sizə, sizə onun niyat yolunu, yəni ondan necə qurtarmağı öyrədirəm. Və həmin taifadan bir dəstə insan ona itaət etdi, yəni onun bu sözünü qəbul etdi. Fədəxalu, fə, fə, fə, ona bir dəstə insanlar tabi oldu və gecənin son hissəsində, yəni səhərə yaxın vaxtında onunla bərabər çıxdılar, yəni yerdən. fentalaqu ala mahmalihim fanajaw onlar hemin yer tərk etməklə nicaat tapdılar yəni həmin ordunu əlindən nicaat tapdılar va kadaba ta'ifatan həmin insanlardan bir hissəsi isə bir təfə isə onu yalançı hesab etdi fa asbahu öz olduqları yerdə də sabahladılar səhə qədər gözlədilər fa asbahu makanahum fasbahum al-caysh Onlar öz oldukları yerdə sabahı açtılar və ordu onların üzərinə hücum etdi. فَاَهْلَكَهُمْ Və onların hamısını həlak etti. Ve bundan sonra Peygamber həmin çəkdiyi misalı beyan edir və buyurur. فَذَٰلِكَ مِثْلُ مَا اَعْتَاءَنِ فَاتَّبَعَ مَا جِئْتُ بِهِ وَمِثْلُ مَنْ اَعْسَاءَنِ وَكَذَّبَا بِمَا جِئْتُ بِهِ مِنَ الْحَقِّ Və bu mənim misalım, bu misal mənə bənziyir və o kəslərə ki, onlar mənim gətirdiyimə yön yəni şəriyyətə itaat ediblər və nicat tapıblar. Və ikinci hədisin, yəni ikinci hissəsi o kəslərə bənzidir ki, onlar mənə asi olublar və haq, haqqı, mənim gətirdiyim haqqı inkar ediblər və bununla da həlak olublar. Həmçinin e, İbn Məxsdud rəziyallahu anh-unun Peyğəmbər səsəmən etdiyi hədisdə buyurulur: Daha doğrusu, bu ə, hədis deyil, bu, ə, İbn Məsud radiyallahu anhun dəva etdiyi bir qissədir. <gülüyor> Və buyurulur, ə, baxın, bu, birinci ə, danışacağımız hədistdir. Hədistdə İbn Məsud radiyallahu anhun buyurur, Peyğəmbə əsasılım, bizə bir xət çəkdi, yəni torpağın üzərində bir xət çəkdi, xatda nənə Rasulullah sallallahu alayhi ve sellem yevmən xəttən sonra qald. Xətti çəkdikdən sonra Peygəmbər dedi: "Hə səbilullah, bu Allahın yoludur." Sonra xəttlə xututan an və şimali, sonra onun sağından solundan xətlər çəkdi. Sonra qald: "Bu səblu, hər bir səbilin minha şeytan yədə ilə." Sonra dedi ki, ə, onun sağından və solundan xətlər çəkdikdən sonra dedi ki, yolların hər birinin başında şeytan durur və həmin yola dəvət edir sonra Allah təhlərin bu ayəsini okudur və ənnə hədə sıratı müstəqimən fəttəbi'uh və lə təttəbi'u səbul və təfərraqı bikum ən səbili dəlikum vəssakum bihi ləalləkum təttəqun Allah səbələ bu bu buyur bu mənim haq doğru yolumdur və ona itaət edin Və bundan başqa yollara uymayın. Əgər uysanız, haqq yoldan yayınarsınız. Bu, Allahın sizə etdiyi vəsiyyətdir. Bəlkə təqva əhlindən olasınız. Yəni, əgər əməl etsəniz, təqva əhlindən olarsınız. Allah s.q. diqqət edin, bu ayədə Allah talanın yolunu bir yol adlandırdı. Təkdə işlətdi. Və ən nəhədə sırati müstəqimən. Bu mənim haq yolumdur, doğru yolumdur. Bir yol demədi, yollarımdur. Lakin sonra batil yollar haqqında buyurdu وَلَا تَتَّبِي السُّبُل Subul, səbil sözünün, yəni yol sözünün cəmidir. Yollara tabi olmuyor. فَتَفَرُّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِ Əgər yəni tabi olsa həmin yollara sizi Allah'ın yoluna, səbil sözünü təkdi işlətdi Allah'ın yoluna gəlincə, sizi Allah'ın yoluna azdırar. Allah s.ə. öz yolunu təkdə, yəni bir yol oldu, olduğunu, haqqın bir olduğunu bəyan etdi və sonra bundan qeyrlərini, yerdə qalınlarını isə çox olduğunu, batı yolların çox olduğunu bəyan etdi və bu da açıq aydındır. Yəni, məsələn, bir hədislə bəyan edir, mənim ümmətim 73 firqəyə bölünəcək. Yalnız biri cənnətə girecək. Firqələr çoxdur. Cənnətə girecəyi yalnız biridir. Mənim üçün başqa çox hədislər Və hə həmçinin hal-hazırda özümüzün şahid olduqları, yəni zamanımızda və yaxud da bizdən öncə olub bizim oxuduqlarımız buna dələt edir. Bidiyətlər sayısız hesabsızdır. Bidiyət yola dəvətçilər də sayısız hesabsızdır. Lakin haqq yolu birdir. Haqq yolu birdir. Və zəlavət əhli haqqa dəvət edənlərdən qat-qat çoxdur. Ona görə heç kəsi o yolların çoxluğu, Və yaxud o yolları dəvət edənlərin çoxluğu, onların imkanları, onların münasibətləri və s. heç kəsi aldatmasın. Həmişə haqq əhli az olublar. Ona görə Allah sp. buyurur, bir ayədə mənim bəndələrimdən çox azları şükr edərlər. Həqiqi şükr etmək bütün hər bir şeylə şükürdür. Qəlblə, dillə, əməllə üçün dini yaşamaq həqiqi şükürdür. Və Allah təba buyurur, mənim bəndələrimdən çox azları şükür edərlər, yəni çox az insanlar haqqı üzərindədirlər. Və səni təcübləndirməsin o insanların çoxluğu, onların əlində olan vardövlər, onların əlində olan dəvət üslubları, onların başqalarına etdiyi təziklər. Və el bilmək ki, kimsə qüvvət sahibisə o haqq sahibidir. Haqq Quran və sünnə ilə və sahabələrin anlayışından ölçülür. 7-ci başlıqla İmam Bərbehinin Rəhməhullah buyurur: "Vəhdar sığarul muhdəsat minəl umur. Fə inə sığarul bidəə təudə hətə təsīrə kəbīran." Sənin kiçik hesab etdiyin bidətlərdən çekin. Həqiqətən o kiçik bidətlər sonra böyüyüb böyük bidət olur. "Və kəzālika kullu bidəətin ihtəsat fī hādhihi valə sahirən haqaur rahhhməhullah həqətən bu ümməttə edilmiş bidətlərin hər biri öncə kiçik idi yani bugün böyük görürkən, o görkən obətlərncə hər biri kiçik bidət idi və haqqa bənziirdi həm yəni, bidətlər ilk olduğu zaman haqqa oxşarlığı vardı bənzərliyi var idi fəətbəra bəzə bithə, fəətbəra bəzəlik və daxilə və onu haqqa oxşadanlar həmin bidətə girdilər elə bilirlər ki haqqdır və o bidətə tabi olduqlar lakin sonra həmin bidətdən çıxış yolu tapa bilmədilər və sarə dinən yudano bəha mukhalifan lisəratəlmustaqim və sonra onların bu bidəti onlar üçün dinə çevrildi həmin bidətlə Allaha İtaət et, etməyə başladılar və doğru olan yola, sırat-ı müstəqimə, yola müxalif oldular. Fəxər acu minəl-islam və bununla da İslam dinindən çıxdılar. Biz keçən dərsdə biləyən də nöqtəni oxuyanda dedik ki, diqqət edin, o zaman kökəlmənin şərhi gələcək, yəni gözlüyün. Birbaşa verilən məlumat, yəni olduğu kimi, yaddaşları yazılıb sonra oyla hökm verilməsin. Buyur İman bərbərhə rəhməllah, və İslamdan çıxdılar. Və diqqət eləyin, haçan ki Kəlmənin şəhri gələcək, o zaman o yəni haqqında geniş danışacağıq. Bu Kəlmənin şəhərində Şeyx Əhməd Həfzəullah buyurur. Buyurur, müəllif rəhməhullah, yəni İmam Bərbəhəri kiçik günahların böyük-böyük günahlarına günahlara dönməsindən bəhs etdi, mövzunu, yəni bununla başladı. Lakin olsun ki, bu hər, yəni, hər zaman baş verməsin. Hər bir bidət böyük günah olmasın. Və ya da insanın İslamdan çıxaracaq hala gedib çatmasın. Yəni, bu ıı, ümum kəlmədir. Lakin ola bilsin ki, həm birliyət böyüsün, böyük bir biliyətə çevrilsin, o bizimki öz kiçikliyində qalsın və yalnız kiçik günah olsun. Və bundan sonra Şeyx misal gətirir bu böyüyən biliyətlərə və buyurur xəvarişərin əqidəsi haqqında və onun necə ilk əvvəl kiçik olmasına ə sonra necə böyüməsinə, necə şiddətlənməsi haqqında və buyurur, Əvvəli hə ənəhu fi məqqətid nəhravan, xəbar fitnəsinin ilk əvvəli nəhravan döyüşündə, nəhravan hadisəsində başladı. Və bilirsiniz, nəhravan hadisəsi Əli radiyallaha ənhunan, Muaviyyə radiyallaha ənhunan arasında baş vermişdi. Ümumən qeyd etmək lazım ki, biz səhabələrin haqqında olan dərslərimizə qeyd etmişdik, əəə, Şəkar olaraq qeyd etmək lazımdır ki, səhabələr arasında olan məsələlərdə susmaq lazımdır. Yalnız elm olaraq öyrənmək olar, lakin bilmək lazımdır ki, səhabələr Allah Sübhana Taala'nın sevdiyi bəndələrdir. Və ona görə həmişə yəni Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bizə qadağan edib səhabələr haqqında danışmağı, yəni onları haqqında pis danışmağı onları pis sözlə xatırlamağı, pis sözlə yad etməyi. Bəzi hadisələr baş verib. Və səhabələr böyük günahlardan belə məsum deyirlər. Lakin onların bu etdiklərindən bağışlama yolları çoxdur. Və bu bağışlama yollarından onların ilk İslamda olmaları, onların PM sasından bərabər döyüşlərdə iştirak etmələri, məsələn, bədir, uhud döyüşlərinə və s. Əskəfə məsələn vəziyyətin əhl haqqında demişdi ki, nə istəsiz edin bundan sonra artıq siz bağışlanmısınız. Həmişə onların bu dini özlərindən sonrakilərə çatdırmaları, vəsəl onların salih əməlləri həssiz çoxdur. Və bir hədisdə buyurur ki, sizlərdən biriniz Uhud dağı boyda Qızıl Allah, qızılı Allah yolunda sədəyə getsə etsə, etsə səhabələrin bir ovucu və yaxud da onun yarısı qədər etdiyi sadəqəyə çata bilməz. Buna görə bizə olmaz ki, səhabələr haqqında pis danışaq, lakin Şəx burada misal gətirir, həmin döyüşdən sonra, həmin hadisədən sonra baş vermiş fitnənin, daha doğrusu baş vermiş biliyyətin necə böyüməsini və buyurur Nəhrəban hadisəsində Əli radiyallahu anhın tərəfdarları Ammar radiyallahu anhı öldürülükdən sonra müabiyyə radiyallahu anhın tərəfdarlarına qalib gəlmək üzrə idi. İndi isə 페마스əmil Həsənə buyurur. Vayhə e, kə Ammar Vay olsun sənin hal halva Ammar, səni həddini aşmış, həddini aşmış firqə öldürəcək, tayfə öldürəcək. Və e, bilirsiniz ki, Ammar e, rədiyəllahu anhunu Muaviya rədiyəllahu anhu tərəfindən Xəvariclər öldürmüşdü. Xəvariclər fitnəni Genişləndirmək üçün, böyümək üçün, böyütmək üçün, həm Əli radiyallahu tərəfində, Əli radiyallahu tərəfində bir qismi isə Müavviyyə radiyallahu anh tərəfində idilər və qızışdırırdılar. İstəyirlər döyüş baş versin. Və o zaman ki, Əmmar radiyallahu anh gördülər ki, döyüş baş vermədi. Yəni ki, hər iki tərəf durub gözlüyü və sülhə addım atla bilər, Müavviyyə radiyallahu anh tərəfində durmuş xəvariclərdən, Biri Amar rədələni öldürür və o zaman bəyən olur ki, hansı tərəf bəyən. Məsələn, vəd etmişdir, hədislə bəyən etmişdir ki, onu kim, hansı tərəf öldürəcək. Və əl-rədələni tərəfdərləri hücuma keçir və bundan sonra müəvvə rədələni tərəfdərləri Quran qaldırırlar havaya və deyirlər ki, sizinlə bizim aramızda Allahın kitabı var və əl-rədələni tərəfində olan insanlar dururlar bunu görəndə. Yəni, qayıdırlar bu məsələdən və deyirlər ki, yəni, bizim aramızda Allahın kitabı varsa, biz necə qardaşlarımızı öldürə bilərik? Təbii ki, hər biri iştihadi məsələlərdir. Və səhabələr hatında biz demişdik ki, ümumiyyəm bütün alimlər, əgər müctəhiz iştihad edirsə, doğru deyirsə, iki əcəl qazanır və savab, xatə edirsə, bir əcəl, bir sevab qazanır. Və bütün səhabələr, Hans ki o məsələni ilsaiz ediblər və hər biri əcrlə çıxıblar. Ya iki əcrlə, iki savabla, ya bir savabla. Və bundan sonra bizim haqqımız yoxdur ki, onlar haqqında dil uzadaq, onlar haqqında pis kəlməylə danışaq. Və Əli rədillahu bundan sonra məşhur kəlməsini deyir orada. Kelimatu l-haq urid bihi batil. Haq kəlmədir, lakin məqsəd batildir. Məqsəd batildir və bu kəlmədə Əli radiyallaha ənhun xəvaricləri qarşı işlətdiyi, e, yəni məşhur kəlmələrindədir ki, xəvariclər dillərində haq kəlmə deyirlər, lakin məqsədləri həmin e, kəlmədə haq deyil, batildir. Və sonra döyüş davam etdi, hətta Əli radiyallaha ənhunan müaviyyə radiyallaha ənharatında barışıq etmək istəyənlər barışıq etməyə nailə oldular. Və bu barışıq da hər tərəfdən bir, bir insanın hakim təyin olması ilə oldu. O zaman ki, Əli radiyallahu razılaşdı ki, hər, bir, hər tərəfdən bir insan hakim təyin olsun, o zaman Əli radiyallaha ənhu tərəfində olan xavariclər, Başqa cür başqaldırdılar. Və Ali radıyallahu dedilər ki, hökum verən Allahın kitabıdır. Sən isə insanları hakim təyin edirsən. Təbii ki, Ali radıyallahu onlara çox ə, tutarlı cavablar verirlər. Bu cavablardan biri də buyurur. İnnallaha qad əməra bihətəmeyni fīmə beynə imrət, imrətin və zəvcihə əv bihətəmeyni fī şeyin məsəyh Allah-ı bundan daha kiçik məsələlərdə, məsələn, qadınla öz ərinin arasında olan məsələlərdə iki hakimin təyin olmasını əmr edib. Həmçinin oq məsələlərində, yəni əgər bir qadınla onun ərinin arasında olan problemləri həll etmək üçün iki hakimin təyin olmasını Allah-ı Allah əmr edibsə, müsəlmanların arasında sülh olması üçün niyə görə iki hakim təyin olmasın? Lakin xəvaricilər təbii ki, öz məqsədlərinə çatmaq üçün haqqın, yəni inkar edir, öz e, e, məqsədlərinə uyğun olan dəlilləri və yaxud da dəlilləri həmin məqsədə yozmaq kimi və s. Yəni, bu cür dəlillərdən istifadə edirlər və Əli Radiyalanhun yəni, etdiyi bu əməli qəbul etmədilər və ona qarşı çıxdılar. Daha sonra Əli Radiyalanhun təkvir etməyə başladılar, yəni onu Kafir görməyə başladılar və kəlmələri əsas şüarları Ləhukmə illə Lilləh idi. Yəni Allahdan başqa heç kəsin hökmü yoxdur. Yalnız hökm Allahındır. Ki verirəndə dediklər kəlmə haqqdır. Hökm Allahındır. Heç kəsə bunu inkar etmir. Lakin məqsəd nədir? Niyyət batildir. İncə aləmdə deyirlər ki, yəquluna Onlar haq kəlmə deyirlər, lakin batil istəyirlər. Fikir verin, bidiyyətin əvvəlinə kiçiy idi. Niyə görə? İki dənə hakim təyin etmişsən. Baxın, bidiyyətin sonuna. Bidiyyətin əvvəlində yalnız həmin məsələyi inkar edirdilər. Və kimsə olsun ki... O, bir dətə tabi olsun, haqqa bənzətdiklərinə görə, çünki Rəhməl Allah da, İmam Bərabah Rəhməl Allah deyir ki, əvvəllərində kiçik olur və haqqa bənziyir. Həm bir dət haqqa bənziyir. Haqqa bənziyir olan etdiyi bir dət. Allahındır. Doğrudur. Hökum Allahındır. Lakin ondan nə məqsəd güdülür? Haqqa bənzədiyinə görə bir çox insanlar da ona tabi oldular. Və günümüzdə də belədir. Fitnəkarlar insanları çaşdırı biləcək fit Və sonra bu kiçik bidət böyüdü, kişi olaraq qalmadı. Böyüdü, Əli R.A. təkvir etdilər, böyüdü, Əli R.A. qarşı çıxdılar, hətta sonunda onu öldürdülər və çox-çox müsəlmanları da. Və sonra davam etdiyi fitnələr hətta müsəlmanlar arasında böyük döyüklər baş verdi və günümüzə qədərdə olan əqidəsi qalır. Günümüzə qədər də Xıvaziyyənin əqidəsi qalır. Lakin, bir başladığı zaman kiçiydi. Lakin, böyüdü, böyüdü, hətta təkvir fitnələrinə gəldi, çıxdı. Şıx, ə, İmam Bərbay hər bu kəlmələrin sonunda buyurur, Fəxar Əlcə İslam, demişdi, diqqət bu nöqtəyə. Və sonra, yəni, Həmin bidiyyəti edə sonra bidiyyət böyüyər və İslam dindən çıxar. Biz e, Yadızalı Keçəm dəstə şeyx e, bir kəlməsində o yerdə ki, kim əgər səhabələrin dediklərinə müxalif olarsa, dindən çıxar. Düzdür. Bu kəlməni şəhərimiz demiş ki, üç mənayı yozmaq mümkündür. Hə, kim sayar həmin üç mənanı? Hə. Demişdik ki, Dindən çıxar sözü, üç mənəyi yozla bilər. Heç kəs? ona görə demişik, yazın, qeyd edin, qeyd edin, təkrar edin. Və böyük məsələlərdir. Kimsəsə gətirə bilər. İmam Bar-Bəhəri məşğusun nə alimlərindəndir, həm də mütəqaddimlərdən, yəni ilk öncə yaşamış alimlərdəndir və əzəmətli bir kəlmə deyir. İslam dindən çıxar. Hə, cavab gəldi orda nəsə? İnkar. İnkar. Əgər inkar edərsə, birinci gözüm odur ki, əgər inkar edərsə, şək yoxdur ki, inkar küfürdür. Bilə, bilə. İnkar. Yəni, təbii ki, bilməkdən söhbət gedir. İnkar edərsə, birinci odur ki, əgər İslamdan çıxar, yəni ki, həmin biləti etməklə şəriyyətdən nə isə inkar edər. Yaxşı, şəriyyətdən nə isə inkar etmirsə, o halda, o halda dedik ki, küfür həddinə çatmayan küfürdür. Yəni, böyük günahlardandır. Məqsəd bu yerdə nə deyil? Böyük günahlardandır. Və yaxud da üçüncü məna deməkdik, nə? Yəni, bunu dedik, kufru yəni, küfür həddində çatmayan, yəni İslam dinlə çatmayan küfürdür. Üçüncüsü, hə, küfürə aparan yoldur. Küfürə aparan yoldur. Yəni ki, küfür deyil, lakin küfürə aparan yoldur. Yəni, İslam dinlə çıxa bilər o insan, bu cür əməllərdə davam etsə, bidət ola bilsin ki, İslam dinlə çıxartsın insana Ola bilsin ki, çıxartmasın. O, lakin, İslam dinindən çıxaran, çıxarmağa aparan yoldur, küfürə aparan yoldur bu mənadadır. Və ə, məşhur olan və adikdən ümumi deyilikdə tətbiq olan bu cür məsələlərdə odur ki, yəni küfrin duna küfr, yəni İslam dinindən çıxartmayan, küfür həddindən çatmayan küfürdür, yəni böyük günahdır. Və ə, İmam Rəhməhullahın bu kəlməsi də, yəni İslam dinindən çıxar, həmin mənalara yozulur. Lakin hər bir bidət edən İslam dinindən çıxması bunu nə keçmişdə nə indi heç bir alim demir və bilirsə əhlüsünnə və cemaatın ictihadına görə bidətçi bidət eləməklə yəni mücərrəd bir bidəti ilə dindən çıxmır. Lakin buyurur Əhməd Əhməd Yahya rahmetullah buyurur, lakin deseydi ki, İslamdan imana çıxır, bu daha doğru olardı. Yəni İslam mərtəbəsindən iman, ə, iman mərtəbəsindən İslam mərtəbəsinə çıxır, bu daha doğru olardı. Yəni ki, bidət edən iman kamilliyindən aşağı düşür. Təbii ki, bilirik biz iman nə ilə yüksəlir? İtaətlərlə yüksəlir və asiliklərlə azalır. Bidət asilikdir. Həmçinin bidətdə sünnənin tərki var. Mə sünnət tərk olunursa, asilik edilsə, iman zəifləyir. Ha olsun ki, insan bidiyyətləri iman dərəcəsindən İslam dərəcəsindən çıxsın. Lakin onun mücərrət bidiyyət etməsi ilə ona küfür hökum kəsilməsi, təbii ki, bilirsiniz, bu, əhlüsünə və cəmənin etiqadından uzaqdır. Və diqqət edin, həmin bu hadisələri zamanımızda baş verən hadisələrə və həmin bidiyyətlərə insanların uymasına və əksər bidiyyətlərə düşən insanlar Onların bənzər sözlərinə, haqqa oxşar sözlərinə tabi olurlar. Müəyyən məsələlər götürürlər. Ölkədə bidətlər yayılır, ölkədə küfür yayılır, ölkədə faiz var, filan var, filan var. Faşiyəlik var, filan var. Kim bunu inkar edir axı? Əgər kimsə faşiyəlik edirsə, mənə faşiyəlik var oradır, vaxtda banklar varsa faiz var. Peyyəmbəs zamanında da faşiyəlik var idi, hətta Mədinənin özündə. Lakin bu səbəb deyildi hakimə qarşı çıxmağa. Hətta bu hakim tərəfindən olunsa belə, həmin əməl hakim tərəfindən olunsa belə bu hakimə qarşı çıxmağa və yaxud da onu tətbir etməyə heç bir əsas dəlil vermir. Lakin bu ümumi, narazı cəhətlər, insanların o narazı olduğu cəhətlər ola birləşdirir, onları özünə sövq edir. və nəticə onlar əslində bir değillər. Onlar hamısı parça-parça insanlardır. Onların qəlbləri parça-parçadır. Və heç vaxt birləşə bilməzlər. Öz aralarında da yüzlərlə ixtilafdadılar. Filankəsinin dəstəsi, onun dəstəsi, bunun dəstəsi, lakin onları birləşdirən bir dən nöqtə var. Və üzdə bəhanələr təbii ki. Üzdə bəzi bəhanələr və altdə kökdə bir nöqtə var. O da qarşı çıxmaq nöktəsidir. O da ümumi narazılıq nöqtəsidir. Hansı ki, pəhməsən o nöqtə var idi. Bir kəs gəlib pəhməsən ki, İdil ya Muhamməd, ədalatlı olub Muhamməd. Yəni, Allahın Rəsuluna qarşı işlənmiş kəlməyə baxın. Və həmin narazıçın kökü xəvariclərinin narazıçına gəldi, çıxdı. Xəvaric bidətinə çıxdı və sonra rafizlik bidətinə çıxdı, sonra çox-çox bidətlərə. Və məsələn ona cavab verir ki, vay olsun sənin halıva, əgər mən ədalətli olmasam, kim ədalətli olacaq? İnsan e, sonra həmin kəs xavaricəyərə qoşulmuşdur. Yəni, belədilər. Bunların ortaq nöqtələri var. Lakin bəziləri, bəyəməsəm, zamanında zühur etmiş, e, söyləmişdi və bəziləri də sonradan meydana gəlmişdilər. Lakin səhabələrdən heç kəs yəni, xavaricəyə qoşulmamışdı. Bu, alimənin itifaqıdır ki, səhabələrdən heç kəs xavaricəyənin e, fitnəsinə qoşulmamışdılar. Çalışın ki, elm öyrənin, necə ki... İnşallah, ə, İmam Bərbəxər rəhməhullah bundan sonraki başlıqlarda bu haqda danışacaq, bir dəfə əhlindən çəkindirmək və bunun, bundan çəkinmək üslubları haqqında danışacaq. Ə, çalışın ki, elm öyrənin, elm öyrənin ki, həmin fitnələrə düşməyəsiniz. Və günümüzdə bu fitnələrə rastlaşmışıq, lakin bundan sonra da Allah bilir hansı fitnələr çıxa bilər. Bunlardan çəkinmək üçün zəruri olan məsələ haqqı bilmək və insanları Batil əhlindən çəkindirməkdir. Subxanət Allah, və həmlə, əşədən lələt, əstəqbər, ətəqbər, ətəqbər,